het een verskriptelike hoes hier aan my. Waai um, dankie vir die wat ingeskakel is, my wereld. Na gaan ek en ek sit en ek wacht, dat het vier uur moet word, dat ek kan beginnen uitsaai. En, hoops, uh, en daar val het my toe bij. Nee, vrydag, vrydag is het ons drie uur. Nou ja, kom, laat dit dan drie uur wees en kom ons, uh, ek speel so my ad hoc vandag. Ek het nie een program of rooster nie ek speel die een na die ander soos hulle hier leef oor my so ek glo julle gaan het geniet en uh, ja kom ons skops om het dadelijk af en ons luister na John Paul Young en hy sing vir ons Yesterday's Heroes Lekke luister Here is the news When I walk down the streets see the people who stop and is hy John Paul Young van, met Yesterdays Hero, lekker op en wakker ene daar so, en ja, hy is gisterse hero gewees. Uh, ons beweeg so met aan na een van my heroes toe, of my heroine, uh, Annelie van Royen. En die liekie wat sy vir ons bring, is soos ou vrienden doen. Kom ons na hom. Kom ons luister na hom. and live to oscar significa Dis nie wat hy afgesnig het nie, sy het sommer self. En ja, nee, wat een prachtige stem, en wat een prachtige, gouwe stem. Ek hou van Annelie van Rooien, uh, sy is daar maar fantastisch, en so jammer, oor haar, uh, wel, uh, sykte, wat haar oorgekom het, maar uh, ja, sy syng nog steeds, en ons hou nog baie van haar muziek. Ons, uh, ek hoor nou, eh, uh, dat uh, heel toevallig as min mens wat men seker die uh, coincidence krij uh, Hanley van Royen vertel dat toevallig speel die selfde nou op RSG. So Hanley sit na twee radiostaties en uh, uh, sy hoor dat die selfde ene kie by hulle ook gespeel het. Uh, hulle volgt die grootstaties, jy weet, hy volg ons, so ek gee nie om nie, hy mag maar ok, ons stap aan en ons kom nou by Marie Osmond en die liekie is natuurlijk Pipe Roses van 1973 wat sy hierdie ene vir ons uh, gaan uithal het en sy syng om nou baie tragiese lied eindlik as jy mooi na die woorde luister en uh, ja wanneer jy nie sy liefde vertrou nie, dan uh, is dit nou uh, die uh, ideale liedje om uh, te speel um, Wie is volgende? Kom ons luister nou hoe na ek weet nie of jylle vir Michael Nesmith kan onthou nie Uh, hele sal, so draak sy likkie speel en uh, hy speel vir ons, of hy sing vir ons Silver Moon is nie die Silverie Moony, Silver Moon, Silverie Moon was dat uh, weet nie, dit was instrumental geweest maar kom ons luister na hier ene Michael Nesmith, ek kom my See windmills slowly turning Cutting up the marble canyons on the sky See the dust around my feet go churning Moving with the winds down the highways of goodbye The Sylvan Moon van Michael Nesmith. Nou uh, gaan ons luister na, uh, kom ons maak dit sommer, Smokie, wanneer laatst het julle Needles Pins gehoor, Needles Pinsa van Smokie. Uh, en, en dis, dis seker een van die meest actieve groepe, of actiefste, hoe sê mens, groepe, wat, eh, uh, die rondes gedoen het ek weet hulle is nog steeds is hulle sterk op die voorgrond. Hier kom Niels en Pins die Smokey Hups Eén beweeg het nou The face I love and I knew I had to run away hey and get down on my knees and pray that they go away but still they begin needles and pins because of all my pride this is i got. daar, Susanne sê, jyp, nou sy recht vir die naweek, sy sê, dit sit daar in die naweek mood, uh, die mense wat luister daar so, uh, en, en, en betu wat saamgesels, lekker man, uh, Petty, uh, sy sê, uh, sy genie die program, en uh, lekker wilde begin het sy gesê, Judy sê, sy luister, Judy Swanepoel daar van uh, Pretoria, Joyce Wertley, natuurlijk, wat sal dit nou wees as sy nie luister nie? Daar van Skyf Creek, Creek in eh uh, aanperseke in Johannesburg in uh, Amerika in uh, Arizona se wêreld. Uh, Alida, dankie, jy luister ook. En eh uh, ek hoop julle geniet dit almal. Ek weet uh, op die ander kant is eh uh, Hanli van Rouen. Ek weet jy luister nie nou nie. nie. Anlie van Rooien, wat net nou vir ons gesing het nie. Hierdie is Anlie van Rooien, die ander omroeper hier op die stasie, wat my uh, gereeld recht wees, wanneer ek verkeerd is. Uh, en ek is baie dankbaar daarvoor. Oké, okay, kom ons stap aan, en ek hoop julle amal gaan sommer een lekker naweke hee. Kom, ons gaan aan, en ons speel volgende, uh, sommer, Ja, ook een lekker enekie, ook vir die naweek Kom in die by mense, uh, Teresa broer, en jylle weet wat sy syng, sy syng either, betie mense noem het Pudu Nathenikkel een, en ek noem het music, music, music. Lekker, lekker, hop sommer saam met hom. Hier, kom hy. sy het vir ons gedamdi damdi darmdam jy weet, die deel van die liekie ken ek woord vir woord ek het om sommer uit my kop het geleer die eerste keer toe kom gehoor het en ek sê vir haar, baie dankie ek wonder, het enige een van julle daar by julle so een sien of een dochter van 10 jaar of jonger, vraag vir hulle wat op aarde is in die kom ons kyk of hulle weet ek wonder het twyfel, uh, maar kom een stap aan, uh, ons is nou op, uh, ja, uh, Albert West, wie ken vir Albert West, en, ek weet die Likie was aanvankelijk dier een vrouwmens gesing, en sy het gesing Jimmy come lately, maar hierdie is Albert West wat sing, en hy wil nie hee, Jimmy moet lately come nie, uh, hy vraag vir Ginny, Jenny come lightly. How are you going to I only met you just a couple of days ago I only met you and I want your love and soul Jeannie come lately You only had to smile, and in a little while I was dreaming recklessly I only met you just a couple of days ago And oh my love for you, was no more room to grow Come lightly My dream come true You may have come lightly But Jeannie come lightly I'm in love with you Yeah, but veel verskil nie. Die, die ene sê net, a genie kam luidlie, die ander een sê, jimie kam lately. So, daar is die verskil, tussen daai tweeliekies, en die een word dier een man gesingen, en die ander en dier een vrou. Nou, oké dit gee ons reer om nou aan te stap, en ons gaan sommer duidelijk na, nog een baie ou ene toe, en een ou ene wat jylle ook sal geniet. Hierheen is nog uh, in die vijftigs, kom ons maar kom, ja, hy is 1957, en die ou wat ons sing is Sonny James, en hy sing van man, jong liefde, young love, first love, hier kom hy like a luister. They say forever, boy and girl, they're just one love in this world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in mine. Your love is real and I can feel that it's true We will bow to one another that there will never be another love James met sy uh, weergave van young love, true love en uh, ja, ek wonder hoeveel mense het nog hulle, hulle young love, hulle first love uh, ek dink ons het laas wekelikie gehad wat ook daaraan geborger het en ons het toe die vraag gevraag en uh, toe het ons op school het ons die klompie deurgegaan wat sommer al schoolkeise was Die volgende ou is I O met want hy is meestal is hy een gospelsanger en maar hy het een verskrikkelijke diep stem. Ivan Rebrof jy kan maar kom opsteek wanneer jy saam wil sing by Tennessee Ford en die een wat Tennessee Ford vir ons sing is 16 Tons. Jylle sal om ken as jylle omhoor. Sa People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong you load 16 tons. What are you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. you Born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons a number nine coal and the star boss said the well to bless my soul you load 16 tons What do you get Another day older and deeper in debt St Peter don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company' store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 To the Company Store Wat is hy? Tennessee Ford En uh, ja, ek doen dit altyd uh, Annelie, baie dankie Ek hou aan om te Vergeet al my stem uh, Stemse volume Biekie op te schuif En die muziek a biekie af Dan is die balans ewe Eh uh, Die, die natuurlijke uitsending van die stasie is so, dat het so gebeur. Oké, okay, dankie dat jy my herinner het. Ek waardeer baie. Kom ons luister na die Diliens en die liekie waar die Diliens van ons gaan syng, daar is net een. En dit is eindelijk, die Diliens is eindelijk die hotel waar, ach, waar, waarna hulle vernoem is, die hotel waar hulle opgetreed het was iets van die Diliens door in Oost-London-Ivers maar in elk geval, hulle sê vir ons bas op, hier kom, morgen look out, hier comes, tomorrow van die Diliens look out here comes tomorrow that's land. I love the choose So how I, I wish I could borrow someone else's shoes. Very cute. Meijer daar van Kroonstad Baie dankie vir die inskakeling En ek weet jy luister ook elke week Dankie daarvoor Motti, uh, uh, Motti van uh, George, uh, de kok uh, Ek gloe jy sal Ingeskakel wees en Dat jy saam luister uh, Jylle moet lekker luister Maar jylle moet lekker gesels ook En ek mis die deel van jylle Kom ons gesels Ja dit Ja, dit moet ek my programse naam na verander. Ek moet nie sê, trefers van Toeka tot nou nie. Ek moet sê, wat saam praat of so iets, moet die programse naam wees. Dan kan ons lekker gezels. Ok, nou gaan ons luister na The Toys. En uh, jylle sal nie weet van wie ek praat, as ek sommer sê uh, The Toys nie. Die The Toys is uh, iemand wat jylle nie ken nie en dis die wat ek liever sal likie sal, dis ook instrumenteel en is ook uh, klassiek kom ons luister na een lovers concerto en dit is ook in stereo en sy kronje, jy like ons om in stereo te luister dier jou wifi of dier jou, ja, dier jou wifi, uh, of het uh, something tooth Bluetooth, Bluetooth stereo, kom, ISO is nou een vir jou, luister die stereo. syng het, uh, a Lovus Concerto, en uh, ja, dan ook Anlie wat my remind, ja, aan, uh, ek onthoud dit specifiek, en Ellen, ek weet, jy luister, Ellen Gerritie, uh, jy is vandag 75 jare oud, nou vir die van julle, wat nie weet daarvan nie, uh, of weet wie, Ellen Gerritie is nie, hy is moest die oude wat vir julle gebring het, uh, put your hand in the hand, and come what may, I need someone to lean on, uh, wat het hy nog, Sunday, Monday, Tuesday, Morningside, father and son, uh, for the first time, give me back my woman, home isn't home anymore, dit was als Ellen Garrity, se likies die, syd-Afrikaanse sanger, misikant, en die ookie, vir jaar vandag. Ellen, you must have a wonderful day and a lots of spoils and uh, enjoy what you do and do what you enjoy. Happy birthday. Ok, nou gaan ons, kom ons kies sommer die, die volgende plaat, speel ek vir Ellen Geraghty en wat sal hy wees? Oh, is toevallig, is het Trudie Laloor en Trudie Laloor Uh, se so liekie wat ons vandag op die draaitafel het uh, is Old Friends are Best kom ons luister hoe Klint die ene van haar, hy weet sy is een lekker singelong uh, kunstenares, die Trudie Laulore en mens voel altyd lis om samen daar te sing van hy sy ees afhaak, ek gaan sy sê, sê jylle, ek praat baie waar ek het gesê, dit is lekker Samson Likies, wat hierdie Trudie Lallor doen, en sy het natuurlijk gesê vir Ellen Gerritie en natuurlijk ook vir elkie een wat ingeskakel is Old Friends are Best en ek het vir haar een les ek wil vir haar net sê, luister Antie <laughs> dit is nie net Old Friends are Best nie uh, ja Dit is so waar, en ek meen, dit is nie net old, old Friends wat dit sê nie. Dit is ons en ons amal wat nog die spranklend jonkes Ons stem saam met haar die uh, sêding. Old Friends, alweer, dit was lekker om te luister. Trudie Laloor. Oké. Okay is niet heel teenoorgestelde van wat ons nou net geluister het. Hy weet nie of jylle weet van Toasted Sister nie, ne? Toasted Sister, klink hulle bykie Toasted. En die, die plaat, ek het hom geken toe hy uitgekom het, maar hy het heel te mal uit my geheebank uitverdwaan. En toe begin hulle omwegebruik op TV vir een advertentie en toe, het al hom so oor en oor en oor gespeeld ek het die ding begin like al is het een klomp lawaai ek like hierdie Twisted Sister kom ons luister na We're Not Gonna Take It Anymore All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now! You are a disgusting slob! Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. nie, hey, dit een van die liedjes wat ek altyd doorgesels, wanneer ek sê, uh, jy weet, sommige liedjes wat jy kan reik, uh, of kan reik, kan luister, is akelig en hulle uh, bly akelig. Maar sommiges, as jy om die eerste keer hoor, uh, dan kan jy, jy weet, dan die tweede keer en dan die derde keer, en so jy van die vierde keer af, dan kan jy sê, ach, ja, nee, die ding het een lekker beat, en dan as jy weer luister, dan sit een lekker song ook. So, hierdie Twist dit sister met we're not gonna take it is een van daai, hy het vir my so geword. Nou, het julle al ooit gewonder waar kom die oprechte Suid-Afrika rock and roll vandaan? Hier is dit. Waar dit vandaan kom en dit is 'n Suid-Afrikaner vir wat is Andri se van? Ek weet nie wat is Andrei se funie. Andrei is die ou wat het sing en hy sê ek is vir op jou en hy skree het in is rock and roll, Afrikaanse rock and roll. Nou, julle moet lekker luister. Hier kom hy. Toch. Op jou Dit kan ek zes Zonder woorden Alles kan ek Jou beloven Want ek is Zo verlief Zo ontzettend Verlief Kom saam met my Met my alleen En verhoudt hy Ek is Verlief Op jou, my heart is so, vol verbazen Dit is vir my, so verrasend Dat ek jou, so bemen, dit so ontzettend men Ek is so blij, jy is nabij, kom sa met my kan ek sê sonder woorde. Dit was andere Andrei iemand, ek weet nie wat sy van is. Iemand weet, sê my. Eh, ja, ek het gister hieso. Ek het gekla oor die dat ek moet gou gaan in loer by die hospitaal en dit nogal in intensive care ICU en uh, to uh, ons daarby uitkom toe uh, sê ek, ek, weier om die damn rockies te dra. Weet jy, ek, ek, ek, ek, ek, ek hulle nooit my groote nie, en, daar is altyd, toe vertel ek van die een ou, wat ene dra, en hy sê, ja, toe hulle die rockie vir hom gee om aan te trek, toe het hy sommer geweet, die einde is in sig. Nou ja, <laughs> en dan die Engelse ou wat altijd gesê het, ja, yeah, now I can see why they call it I Maar in elke ver, ons gaan aan met ons program, en ons program sê, dat ons volgende gaan ons, wat, eh, uh, kom ons sing volgende, of, ja, kom ons sing saam met André Rio, jylle weet, maar ons André Rio is die ou wat klassieke muziek eh, uh, Uh, tasbaar of uh, uh, ja, binnenperke of binnen bereik van die algemene man op straat bring. En die ene wat hy vir ons gaan doen is a wienerbloed. Uh, Wiense bloed is dit recht? Ja. André Rieu en sy orkes doen dit en wals saam of, ek uh, weet nie, hy het een of ander klassieke danse altyd saam met sy muziek, hy gloe mens, met vrolik wees, met alle types mysiek en selfs met hierdie. And now, it's time for classic. Yes, jy in die skare, jy gnet, ek sal like om, een, net een van sy vertoonings te gaan bywoon. Maar, jy weet, hy, hy swoop die mense so op, jy is deel van alles wat daar gebeur, jy is deel van die orkest, jy is deel van die koor, jy is deel van die groep wat speel, uh, al is dit een opera, jy speel in die opera, prachtig, prachtig, wiener in bloed, nou, met al die dier mekaar spille vroer, nee? uh, wat ek laat begin het, en, uh, jy, en, en nie, my goed en vol georde het hier, so uh, het ek uh, vergeet, uh, uh, half pa dier, moes ek ons van uh, die spot gedoen het, nou gaan ek sommer vir julle twee van die spots inset, die ene is sommer die baie korte kie, is net eindelik een grappie, wat dier een ou genaamd Derek uh, vertel word, en die story naam is Soos Blits kom ons en hy die story vertel op Opie Stoep kom ons luister gauw na derik met op Opie Stoep so Soos Blits, hy kom hy As jylle you weet, know, in die perl gebore en ek het die groot geword en ek het een aand oom ontmoet wat my vertel het hy sê, hy in sy saak vanuit was van die eerste mense wat uh, hier uit Johannesburg uitgevlieg het, uit, Londen, toe nog met een ouwe Waikant vliegtuig aan, het die 54 die vliegtuig, daar had het, het nie die kapasiteit vir petrol gehad, hier so, daar was een maatskapuim na van Pegasus uh, om dan nie, is dit nog aan het is oud genoeg Pegasus, wat uh, wat uh, nou die, die petrol verskaf het, hy sê, nee, maar dit was een wonderlijke ervaring, Al hy sê, hy stuig daar op Johannesburg hy sê, en is die langkie toe Toe daal neer daan in Solsbury in Eurodisie. Hy sê hulle het nog eers die vliegtuig nog in die aandlebaan getref het. Toe sa so roi Pegasus loriekie wat aankom daar om die petrol nou te in die vliegtuig te sit. Hy sê en hulle stuig weer daar op. Hy sê jong hulle vlieg nog so lekker toe, toe daal hulle neer daan na Robie in Kenya. Hy sê daai vliegtuig sê hulle het nog in grond geraak het. Toe sa so roi Pegasus loriekie wat nou die petrol nou verskaf vir die vliegtuig. En hy sê en toe hulle na dit klag het Toe stuig nou weer op, hy sê, nou sê, 100 jaar jare toe struik neer daar in uh, Kairu in Egypte. Hy sê, die vliegtuig kom nog so aan op die aanloop aan, toe kom die pegges, so roe Pegas is loriekie al nawegeru om die petter in te gooi. En toe hulle na harte kom, toe sê vir sy o maat, jong, hierdie vliegmachine is allemaal wonderlijke ding, keine ding, ons het netto netto nog in Johannesburg opgestuik, is ons in Kairo Sy vriend sê, om dit nou niks, wil al die roe loriekie soek en jou. <laughs> Ja nie, Johannesburg tot op Kairu en hy rooi loriekie hy kan hom nie afschit nie, hy bly by hylle. nou, ok, ek het gesê uh, daar is twee he. nou wat sal ons ook na, kom ons speel eers gauw gauw, een plaat en dan kom ons by die tweede funny spot, en hierdie ene sal wees uh, Joy, spit jou oore uh, ons kom nog nie by jou funny spot nie, maar ons kom nou by jou liekie en dit is natuurlijk Sir, Sir Cliff Richard en die liekie wat hy van syng is Constantly lekker luister Walking in a dream, I think about you constantly. Just like an ever stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me.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 Just as sure as each star Keeps burning in the sky Your love will stay aflame me. A flame that burns so bright Not only through the night But constantly Though we may be Deep in my heart As hy klif, die stem wat nooit verander het nie, hy is nog so jeugdig soos hy daar daar was, en hy syng ook nog uh, splinternieuwe songs, Elke week, of nee, wacht, nou lig ek. Uh, daar kom tenminste nieuwe treffers en elke jaar is daar een nieuwe treffer van Cliff Richard. Kan nie dood, immer groen. Ja, nou kom ons, luister gauw na die tweede funny spot en hierdie ene word vertel dier uh, Jan, ons eie oom Jan Spies en hy praat van roses Die ouwe sê, roze is my baas, daar by die stopstraat Kom, uh, ons luister gauw Ek rei nou een aand universiteit toe om te gaan klas gee Maar het was toe een van daar die soort aande waarop alles met 'n mens verkeerd loop En ek is juist des da so voel op die pad Ek rie stadig en veilig maar is elke slag 1 of twee kilometer te vinnig verstadig genoeg. Ene wil, ek kon net nie by die huis wegkom nie en toe ek uiteindelik in die pad val, toe weet ek vanavond ga dit voeter is al die roboten nie groen is nie. Want die studentes is van geaardheid so ingestel let as jy nie precies op die minuut by die klas is nie. Hy eenvoudig gloe, jy kom nie meer nie en dan is die klas leeg as jy daar opdaag. Ek het al vir hulle gesê, jy loop ons nie om jy dynke mens kom nie meer nie. Jy loop om jy bang as mens kom dalk rarig. Nou met die zwaard oor my kop kom ek dan nou toch uiteindelik van die huis af. Maar wat toe ek voor die derde robot na mekaar beland, Toe weet ek vanavond in die spreekwoord een besondere boodskap vir my Wie nie waag nie sal nie hier wen nie En toe die robot opmaak Toe trek ek daar weg soos nie ouda Ek ja nou nie maar kom daarin met bekwame spoed oor die weg En wat toos die pad nou soos ek om al die jare ken Die een na die ander robot Die een na die ander sylik deur en toe na die tweede laaste een toe aankom toe vang ek so met die oog die karse oorloosie en ek sien wat as ek nou nog net hierdie een ook kan deurkom dan is die aand gered en ek kyk so goed ek kan maar ek sien geen gevaar nie maar ek kon nou ook nie goed sien nie want dis toe so laat in die vuilskemer van die aand en net toe die robot nou hier sit To slaan hy geel Maar dis toe ek nou net daar die afstand van hom af is Waar een mens altijd wonder Sal ek of sal ek nie En ek dink nie ek moet En ek roer die lepel net so even En die oekarretje is gewillig En toe ek mooi in die robot is Toe sien ek net uit die hoek van my oog Daar slaat hy nou rooi en dis toe wat die haarsommere klomp goed gelijk gebeur met my Net wat ek nou weet ek is deur en laat ek jy kan se voel ek ontspan en laat ek weer met a val oog voor in die pad kyk en die lepel even laat skiet toe peel wat ek gehele al nie gesien het nie daar van boomstam of ‘n lamppaal af uit en hy skiet sy arm in die licht in met nog goed in sy hand ook maar ek het te groot geskrik om in die voorbijgang uit te maak wat dit is maar voor die skrik nog heel door my was kry ek het toch recht om my hele gewicht teen die karse spoed in op die breek te gooi en het was ook net ‘n paar tree toe staan die kar en ek het nog gevoel hoe bewe my been To in die sy spielkies sien Hier kom die donker donkergevaarte Achter om die kar En ek dag wacht Let ek recht voor hem kyk in die gauw geit plan probeer prakseer Maar toe gewaar ek Hy roer al hier langs my En ek was op die punt Om so kalm as ek kon Te begin met Rechtig meneer toe praat hy To sê Roses baas Toe vat ek als wat hy daar in sy handen het en ek gee hom een sê vir hom, hou die kleingeld, jong. Laat die aand toe my vrou die roose rang skik. Toe sê sy vir my, ek is so'n wonderlijke man vir haar. Want sê sy, sy weet hoe gejaag die lewe is en hoe bezig ek ook maar is. En dan krij ek nog altyd tyd vir die ou klein dingetjes o. Ja, nou ja, ek glo die, die rose was goedkoper as die uh, rooie robot. Ja, kom ons gaan aan en ons kom nou by Gerard. Gerard, is nie Gerard nie. Gerard Jolien en die liedje wat hy van syng is Nomo Beleiroos. Lekker luister Say There's an empty place Where you love Filled my life And I know That a part of And the sky is full of wishes That want to rise How can I be In a world without your eyes To believe No is gesing dier Gerard Jolien. Prachtige liekie. En uh, ja, ek denk hy is in ander talen ook, of as ander talig is, wat om ook baie mense wat om sing. Waar na toe gaan ons nou? Nou gaan ons, hierdie damiekie, nee, wat elke week my inleiding van hierdie program, so lekker vir ons inleid. Dis nie haar enigste liekie nie, mense, sy het nog en sy syng elke week, syng sy vir my, those were the days, of what, so iets, iets, iets, en daar die dag, nee, dit is nie haar enigste program nie, uh, of haar enigste liekie nie, kom ons luister wat sy nog kan doen, sy is veelseidig, Mary Hopkin, is die dames naam, en die liekie wat sy vir ons syng, sy sê sy net, goodbye, goodbye, is al, so short and sweet, en dit kom van 1969 af. Mary Hopkin say goodbye my love, goodbye, <coughs> verskoon toch, en dan, ja, ek sien, Louis en Louise, julle is ook ingeskakeld, man, ek het syke wonderlijke nies gekry, vanmarrag is, dat hulle is op toer met een motorbike, en hulle gaan nou draai hier weer my kom gooit. Lekker, lekker, hulle moet somme vroeg vrijdag oogende kom en dan kan ons, ek weet nie wat die nawek is nie, ek het nie so opgelet in die glas nie, maar dan kan ons die hele nawek keir, is dit nou nie lekker, of is dit nou nie gaaf, ek sien al lang uit daarna, baie, baie dankie vir julle, en ek hoop julle luister nou lekker voor julle die pad, wat? En, uh, ja, daar is nog ander mense ook wat uh, uh, uh, besig is om in te luister, die klompie daar van Henty's uh, by, ek wil altyd sê heralds by, ek weet nie hoekom nie, is omdat het altyd met een H begin, hy sien, Henty's by is uh, uh, uh, Jeanette en Kiewiet, en uh, ook gereelde luisteraars, hulle, is, hulle uh, uh, uh, verteenwoordig Zuid-West-Afrika, kan julle glo en hulle luister al ewig saam, en uh, ek uh, geloof hulle geniet het, hulle gesels ook saam, ek geniet daai, So, hulle geniet, ek geniet. En jylle wat nie saamgezels nie, uh, ja, is net jylle wat geniet en ek geniet nie. Nou, kom ons maak een ooreenkomst. Jylle gesels met my en ek gesels met jylle. Is dit nie ver nie? Klink het nie so nie? Uh, nou, wat gaan ons volgende luister? Nou, uh, Eindsie het ook intussen gesê, hy luister. Nou kom ons sing, of sing, kom ons luister nou na Lusul, Lusul Star. En ach, jy sê Lusul, Lusul, you don't have to tell it to everybody. Uh, Sy sê, I love you. Nou ja, yeah. dankie in elk geval. But uh, thanks for coming in and thanks for dealing that, or, or with, or dealing dankie om my te deel, thanks for sharing that as, uh, here we go, Lucille Star sê, sy is baie lief vir my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 Dankie, dankie, dankie Loesol Star I love you and no one new Afrikaans, Afrikaans Laurike Raug en sy sê stier groete aan mannetjies roe, een lekker een van haar typies, een kind wat haar syng en man is vir my so a, klassieke ene hierdie lekkie, kom ons luister oomse moeder is a oud machine hy maakt het vol met diesel lied en hy sang en die straat as hy ons kom sing my oom is oud en ek is skars dertien my oom drank koffie en my tannietie ek vrouw sy een oog toe en hy praat weer oor die drie van man In die lande stap Hoor jy nog sy noter met sy klak Klak, klak, maar my oom Ja, my oomse oors nou al by toe In sy brief stier hy groete Aan man kies ro Asa, dit was Laurieke Raug en ek het die net laaste sinnekie wat ek afgesnij het, want ek wil nog twee in kry, at least twee of drie. Kom ons kyk as ek vannacht praat. Uh, die eerste ene is alweer iemand wat my ken. Ei, hey, ek moet ophou om so uh, veelzijdig te wees, laat die mense my ken. Uh, in die groepie se naam is L.U.V. Ek denk hulle so amper een Abba groepie, en hulle sê you the world's greatest love het, nou hoe die tuivel weet hulle dit, kom ons luister na dit ups, waar is hulle nou hulle <laughs> ek gee geheimen weg Sing me, sing me as love song Sing me, sing me as we love song Kiss me, kiss me please Kiss me, kiss me, kiss me please Honey, you're wonderful to me So, daar sê hy, baie dankie, love uh, ek uh, ja, jylle hoef nou nie so oorboord te gaan nie, is genoeg om te sê you the greatest lover, en dan kom jylle nog terug en sê you such a sexy thing en ek, jy sê <laughs> ek sal grootkoppe gaan ek kry, uh, right, ons is daar, waar ek gaan goodbye sê en uh, ja, ek moet nou al die goeders bêre en wegpak dat ek een goeie nacht ris daar in die hospitaal slaap mens moes nie Hulle maak my wakker om te hoor wanneer moet uh, of ek graag een uh, slaapul wil hee. Ek doch, het is net van een merwe grappe wat hulle dit in doen. Maar vir rach is hulle doen het. En dan elke kort kort is het uh, sorry so, I have to take you uh, blood readings, je weet my syker vlakke. En mens krijg nie kans om te uh, in hier so naderhand half 2 3 hier, sy kant. Toe sê ek vir jou, ok, ek het gehoor die dokter sê, as ek vraag dan kan ek een uh, slaappeliekie kry, ek vraag nou en nou, nou, natuurlijk, dit was hier so de amper drieënse kant, so die huislaappeliekie vang my nou <laughs> het was een bykie laat in die aand wat ek omgevraad, maar uh, ja, alles het goed afgelopen en die dokter sê, ek is, ek is so gezond soos uh, uh, vis in water uh, kom ons speel gul gul uh, eniekie nee, ek kan nie Ek moet afsluit. Ok, het uh, is uh, tyd vir my om af te sluit met die twee en een rij en ek bedank jy hartlik vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat dit allemaal lekker saam geluister het en dat al die nieuwe luisteraars en ek hoop nie, dit is jylle laaste inskakeling nie. Voor ons dan die laaste twee luister, eers gauw een paar aankondigings Indien enige van julle versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomste of reunies wil maak julle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoonnummer 0725419803 som net en weer laaral. En, jy krij wereldwaie blootstelling as jy jou produk of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die program borg. Hy vind dat het een kosteffektieve manier is om jou verkoop te eskaleer en daak sommer te verdubbel. Eskaleer beteken verhoog vir die wat nie. Oké, okay. advertising pays, soos hulle in Engels sê, <coughs> skies toch en jylle is ook welkom om my op daar die cellfoon nummer te kontak. Ek herhaal om. Ek sê 07 2 5 9803 Nou die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of wat beskikbaar is om op te tre by funksies of skouwe en sovoorts stuur asjeblief vir my so 3 mp3's van julle muziek en haan my e-post toe en die e-post is alles aan mekaar, alles klein letters en hy is ludwigventeratlive.co.za makklik ne? met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar, en het geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek. Of, <coughs> as kies, as jy weet van soe kunstenaar, stier al my besondere heredeer aan hulle, en hulle uh, sal op my ander program op die horizon verskyn in onderhoud. Ek los jylle na met die tweede rij, en vandag sal het eers wees, gaan ons luister na Manhattan Transfer Chanson de Ma, Amour en dan die ander ene gaan wees uh, net daarna Megan trainer en sy gaan ook een wat baie baie gewild was toe hy die rondes gedoen het all about that bass nou wees het het, uh, of althans dit was vir my een voorrecht om my muziek met julle te deel, lekker naweek verder lekker week en uh, tot volgende week is het ek Ludwig Vinter wat sê wees soet, loop mooi was jylle handen en draai jylle maskers, ja kom nie, bye for now